Wakala zulala dalam Nari, maka apa lagi? Ikhwan fi al-Din, rahimani wa rahimukum Allahu jami'an. Alhamdulillah. Pada sore hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Taala ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam kesempatan yang sangat berharga Kesempatan At-ta'awun alal birri wa taqwa Kesempatan At-tawasi bilhaq Wa at-tawasi bil-sadr Kesempatan Talabul ilm kesempatan yang mulia yang kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin kita bertemu dan berjumpa dalam kesempatan yang berharga ini. Ikwan di din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kehidupan manusia tidak akan lurus, tidak akan menjadi baik kalau tidak ditegakkan padanya al-amr bil ma'aruf an-nahy anil-munkar. Kalau tidak ditegakkan padanya perintah kepada kebaikan. Dan larangan dari kemungkaran, kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, kehidupan lingkungan tidak akan mungkin menjadi baik kalau tidak ditegakkan padanya at-tawasi bil-haq watawasi bil-sabr. Saling memberi wasiat Dengan kebenaran Dan saling memberi wasiat Dengan kesabaran Perjalanan hidup manusia Tidak akan menjadi baik Kalau tidak dibangun Dalam tatanan kehidupan mereka At-tanasuh Saling memberi nasihat Satu dengan yang lainnya Maka dari itu Kesempatan-kesempatan Seperti ini Haruslah senantiasa kita syukuri Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena masih Dimudahkan oleh Allah Kesempatan untuk kita bisa saling mengingatkan, untuk kita bisa saling memberi nasihat, untuk kita bisa saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya. Ikhwanul Fiddeen, rohman ya warohimukumullah. Kita semua menyadari. Bahwa perjalanan hidup Yang sedang kita jalani ini Adalah perjalanan Yang penuh dengan Ibtilak Penuh dengan Ujian dan cobaan Sementara Al-Maut Kematian sedang menanti kita Semua kita tidak tahu Kapan Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan kita semua Oleh karena itu Marilah kita isi Detik-detik perjalanan hidup ini Dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari berbagai dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam bersamping tegak di atas tauhid juga disempurnakan oleh Ketundukan Dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jauh dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Menyebutkan al-Islam Huwal al istislamu lillahi bitawheed Wal inqiyadu lahu bita'ah Walbara'atu minasyirki wa ahlihi Islam adalah Al-istislam Berserah diri Menyerahkan Segala apa yang kita miliki Lillah Hanya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Semata Bitauhid Dengan memurnikan Ibadah hanya kepadanya semata Al-Tauhid Merupakan tonggak Dan pokok Dari Islam yang dibawa oleh Rasul Al-Sulatul Assalam Bahkan oleh seluruh para Rasul Yang diutus oleh Allah SWT Di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibū al-awthān wa sungū kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang menyeru umatnya dengan seruan hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah subhanahu Wajtanibut pagut dan tinggalkanlah oleh kalian semua segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid yang merupakan pokok dan landasan Islam membutuhkan mukammilat Membutuhkan penyempurna dari ketawuhidan tersebut. Oleh karena itu, Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah melanjutkan walinqiyadullahu bi ta'ah dan tunduk kepadanya, kepada Allah subhanahu wa taala bi ta'ah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Rasulullah dan meninggalkan segala larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini merupakan mubammilatul tauhid. Dengannya seseorang akan menjadi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quranul Karim, Inna akramakum, Indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian, Inna Allah. Di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang paling kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Menjalankan segala perintah-perintahnya Dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Di samping dia sebagai seorang muwahid Berikutnya di dalam berislam manakala telah memupuk diri dengan at-tauhid dan menyempurnakannya dengan mukammilatu tauhid berupa apaat berupa ketaatan kepada Allah Menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya Yang berikutnya adalah Walbara'atu minasyirti wa ahlihi Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan Prinsip Al-Wala wal Prinsip al Cinta Loyal Dan al Berlepas diri Loyal, Setia Kepada orang-orang yang taat kepada Allah Kepada Muwahid Kepada seorang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seorang Yang kokoh di atas manha ca'as salafis salih Al-hubbu fillah Walillah Cinta dan loyal Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena disatukan di atas kepentingan tertentu bukan karena harta bukan karena kedudukan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala demikian pula al baraah sikap berlepas diri membenci tidak suka fillah walillah di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala Benci kepada kesyirikan Dan pelaku kesyirikan Berlepas diri kepada Berlepas diri dari kesyirikan Dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan Maka Al-Wala' wal-Bara' Merupakan Tonggak utama di dalam mengawal Keislaman yang dimiliki oleh seseorang Setelah kokoh di atas Tauhid Dan menyempurnakannya Dengan mukammilatul Tauhid Maka Al-Wala' wal-Bara' inilah Yang mengawal Keistikomahan dia di dalam Menjalankan At-Tauhid Dan mukammilatul Tauhid Ikhwan fi-din Rahimani wa rahimukumullahu jami'in Oleh kerana itu Rasulullah SAW Mengingatkan kita semua, authku urul iman, al hubb fil Allah, wal buqb fil Allah. urul iman. Sekuat kuat tali keimanan adalah al hubb fil cinta karena Allah, setia karena Allah, loyal karena Allah dan bghd fillah dan benci tidak suka karena Allah Subhanahu wa taala maka dalam kesempatan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah saya ingin menyampaikan satu poin yang sangat penting Untuk kita perhatikan bersama Karena Poin ini Apabila tidak diperhatikan dengan baik Maka Dapat Mempengaruhi Islam Yang kita peluk Manhaj Yang kita sandang ketaatan yang kita sedang berusaha menjalankannya dalam kehidupan ini. Poin yang dimaksud adalah az-zunub, Ad dosa-dosa dan kemaksiatan. Ditinjau dari sisi pengaruh buruknya bagi kehidupan kita. Baik secara pribadi secara keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketahuilah ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwa kita semua ini fakira ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini sangat miskin Sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang kaya diantara kita Kalau bukan karena Rizki yang Allah curahkan kepadanya Tidak akan Menjadi orang Kaya Kalau Allah berkehendak, Sekarang harta itu dicabut Sekarang juga dia tidak punya harta Orang yang mempunyai fisik yang kuat diantara kita, yang berbadan kuat, kalau Allah berkehendak sekarang juga kekuatannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang juga dia menjadi orang yang paling lemah. Orang yang mempunyai ilmu yang tinggi kemudian orang tersebut tidak beramal dengan ilmunya justru menjadikan ilmunya sebagai tunggangan untuk memenuhi kebutuhannya kemudian Allah mencabut ilmu yang dimilikinya sekarang juga ilmu yang dimilikinya akan sirna Siapapun dari kita ini Tidak mungkin terlepas dari Kekuatan Allah SWT Karena memang Kita semua Fukara'un ilallah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhannas Antumul fukara'u ilallah Wahai sekalian manusia Sungguh kalian sangat fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba-hamba Allah yang fukara. Hamba-hamba Allah. Yang hidupnya sangat bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangatlah tabu. Sangatlah jelek Manakala kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemaksiatan Benar-benar Mempunyai dampak Negatif yang sangat besar Baik ketika pelakunya masih hidup bahkan ketika pelakunya sudah meninggal, kemaksiatan masih mempunyai dampak yang buruk bagi pelakunya. Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Al Karim kisah Fir'aun yang telah berbuat sombong dan aniaya. Mentang-mentang mendapatkan kekuasaan, mempunyai pasukan yang besar, dengan mudah dan dengan sombong menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya Nabi Harun alaihissalam. banyak sekali Allah sebutkan kisah Firaun bersama Musa ketika al-hujjah wal-barahin disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun dan Firaun tidak lagi mempunyai jawaban terhadap hujjah-hujjah dan Barahin yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam Maka yang ada Adalah penentangan Dan bahkan kekerasan Yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya Ia kumpulkan Segenap kekuatan Yang dirasa dapat mendukungnya Para tukang sihir dikumpulkan Para Pemuka-pemuka Pasukannya dikumpulkan Dalam rangka Untuk mendukung Misi Yang dibawa oleh Fir'aun Menentang dakwah Nabi Musa AS Hingga ketika dipertemukan Antara para tukang sihir yang paling senior di Mesir ketika itu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam terjadilah apa yang terjadi mereka lempar tali temali yang kemudian nampak sebagai ular lalu Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melemparkan tongkatnya dan berubah dengan izin Allah menjadi ular betulan Mencaplok ular-ular Buatan Tukang sihir Tukang sihir itu Yang akhirnya menjadi sebab Hidayah Datangnya hidayah Kepada para tukang sihir tersebut mereka sadar bahawa selama ini mereka hanya diperalat oleh Fir'aun. Mereka sadar selama ini belum punya ilmu yang sebenarnya belum mengetahui hakikat siapa Musa alaihissalam dan apa yang dibawa olehnya. Di hari itu mereka tersadar. Mereka yakin bahawa Musa di atas kebenaran dan Fir'aun berada di atas kebatilan. Di hari itu pula, mereka nyatakan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada utusan Allah dalam hal ini adalah Nabi Musa AS. Walaupun mendapatkan resiko berat dari Fir'aun, Tubuhnya dipotong secara bersilang. Apabila yang dipotong kaki, kaki kanannya, maka tangannya yang dipotong adalah tangan kirinya. Mereka dibunuh kemudian dipajang, disalib di hadapan umat manusia. Semakin menjadi Firaun. Mengumpulkan pasukan untuk menghabisi Musa alaihissalam Dan orang-orang beriman yang bersama beliau alaihissalatu wassalam Ketika Nabi Musa alaihissalam Mengetahui bahawa pasukan Fir'aun Sedang memburu mereka Maka Nabi Musa as memerintahkan orang-orang yang beriman untuk segera bergerak menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Fir'aun. Namun pasukan Fir'aun mengetahui pergerakan tersebut. hingga pada akhirnya tidaklah di hadapan Musa dan orang-orang yang beriman ketika itu Melainkan lautan dan di belakang mereka adalah pasukan Firaun yang siap untuk menghabisi mereka. Mengikut Nabi Musa alaihissalam saat itu mengatakan inna lamudhrafun wah kita ini bakal tertangkap oleh firaun dan barat tentaranya namun musa alaihi dengan penuh keyakinan kalla tidak kata nabi musa indama'i ya rabbi sayahdin sungguh allah robku akan senantiasa memberikan pertolongan kepadaku sehingga dengan keyakinan yang kokoh tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan yang ada yang terbentang di hadapan beliau seketika lautan tersebut berubah menjadi jalan yang siap dilalui oleh Nabi Musa dan orang-orang beriman yang bersama beliau dan ketika telah berhasil melalui lautan tersebut dan berada di seberang sana Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali Ke jalan yang asalnya lautan tadi Sementara Fir'aun dan bala tentaranya sedang berada di jalan tersebut Manakala dipukulkan tongkat tersebut Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Jalan tersebut berubah menjadi lautan kembali dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fawakahu allahu sayyiatima makaru Wahaqa bi'ali Fir'aun su'al azad An-naru Al yu'raduna alaiha guduwa wa asyiyah Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, menjaga Musa alaihi salam atas Fir'aun dan yang Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, menjaga Musa alaihi salam atas kejahatan-kejahatan yang telah dipersiapkan oleh Fir'aun dan yang bersamanya. Allah selamatkan dari kejahatan makar-makar Fir'aun dan bala tentaranya Dan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan Kepada Fir'aun dan pasukannya Azab yang pedih An-naru yu'raduna alaiha guduwaw wa'asyiyah An-nar, neraka Ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan di sore hari Dalam kehidupan mereka di alam berzakh Wa yawmataku musa'ah dan kelak di hari kiamat Adkhilu ala sir'auna ashaddal adzab Allah perintahkan kepada para malaikat yang diperintah oleh Allah adkhiluh masukkanlah Firaun dan pengikut-pengikutnya itu asyaddal azab ke dalam azab yang paling dahsyat. Kita lihat di sini kemaksiatan dosa terlebih dosa menentang Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menentang al-haq Menentang kebenaran Menyombongkan diri Merasa memiliki kekuatan Ternyata Mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya ketika masih hidup di dunia Fir'aun Meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan Dibinasakan oleh Allah Subhanahu SWT Dengan cara ditenggelamkan di dalam lautan Beserta pasukan yang mengiringinya ketika itu Setelah mereka tewas Apakah selesai? Tidak Meskipun telah tewas telah berada di alam barzakh Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan Balasan Atas Kekufuran Atas penentangannya tersebut Pagi hari dan di sore hari Ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya Anar An neraka, yang itu merupakan bagian dari azab, kengerian, kedahsyatan yang luar biasa terus setiap hari pagi dan sore ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Kalah di hari kiamat di hari berbangkit. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala Bangkitkan umat manusia dari kubur-kubur mereka Manakala umat manusia hidup Dalam kehidupan akhirat Allah akan Memasukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam nar Dengan memberikan Ashadda al-Azab Azab yang paling dahsyat Ini diantara Contoh Dari sekian banyak contoh Bahaya Mubarak Dari Kemaksiatan Dari Dosa yang dilakukan oleh Seseorang dalam kehidupan ini Sebaliknya Apa ah Ketaatan Akan mendatangkan Al-barakah dalam hidup ini Akan mendatangkan kebaikan Yang terus menerus Berkesinambungan dari waktu ke waktu Bahkan Walaupun seseorang telah meninggal dunia Barakah dari ketaatan yang ia lakukan akan dirasakan Oleh pelakunya Di dunia mendapatkan kemuliaan dari Allah Mendapatkan penjagaan dari Allah Mendapatkan perlindungan dari Allah Setiap permasalahan, problem yang dihadapi, Allah berikan solusi. Setiap kesulitan ekonomi yang menderanya, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haythu yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Menjalankan perintah-perintah Allah Sebagai seorang yang taat kepada Allah Yang merupakan Mukammilatul Tauhid Penyempurna dari Tauhid Allah akan berikan kepadanya Jalan keluar, solusi Dari setiap permasalahan, problem yang dihadapi Sebesar apapun problem yang dihadapi, Allah berikan jalan keluar. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi, maka berarti solusi itu adalah solusi yang terbaik. Yang barokah. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walaupun kondisinya bukan orang yang berkecukupan secara harta. Hidup sederhana, bersahaja apa adanya. Terkadang terseok-seok secara ekonomi. Namun terus Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka secara hitung-hitungan nafkah atau hasil dari kerja yang dilakukan selama sebulan tidak akan mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya namun karena Allah menyayanginya Allah mencintainya sebagai ahlul pooah, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah. Maka yarzukhu min haythulayyathasib. Allah beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ikhwani fi din rohimani warahmatullahi jamiyan. Ketika meninggal dunia. Di alam barzakh Dia akan mendapatkan nikmat kubur Karena dia seorang muwahid Seorang yang Ta'i'nillah Ta'at kepada Allah Seorang yang ta'i Yang bertakwa kepada Allah Seorang yang kokoh Di atas manhas yang lurus maka di alam barzakh mendapatkan nikmat kubur suatu nikmat yang luar biasa berbeda dengan Firaun dan yang semisalnya mendapatkan azab kubur yang kita diajari oleh Rasul alaihi wasallam untuk berlindung dari fitnatul kubur yaitu pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir yang bisa menyeret kepada azab Allah karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga diazab dan mendapatkan siksa-siksa di alam kubur tersebut orang yang bertakwa kepada Allah yang dekat dengan Allah akan senantiasa mendapatkan ni'mat, kubur walaupun telah berpisah jasadnya telah berpisah roh dari jasadnya di alam dunia berpindah ke alam barzakh terus ketaatan yang dia lakukan mempunyai dampak positif balasan yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula di akhirat Allah memuliakannya wa uzdifatil jannatu muttaqin ghair ba'id al jannah terus didekatkan oleh Allah di hari kiamat kepada orang-orang yang muttaqin innal muttaqina mafaza dan seterusnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kalau di akhirat akan mendapatkan kesuksesan-kesuksesan Bahkan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang mempunyai pengaruh terhadap anak keturunannya. Kita ingat apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, kisah perjalanan Nabi Musa bersama Khadir Alaihi Masallam terkait. Perbuatan yang dilakukan oleh khabir Yang mengundang tanda tanya pada diri Musa alaihissalam Ketika itu Khabir Mendatangi sebuah Desa atau perkampungan Meminta untuk disambut Namun masyarakatnya tidak menyambutnya Meminta izin untuk tinggal di desa tersebut tidak diizinkan Di sisi lain mendapati dua anak yatim Di desa atau di kota tersebut Kemudian dia bangunkan rumah untuk anak yatim itu Nabi Musa bertanya-tanya Masyarakat kota atau desa tersebut tidak menyambutnya, namun justru membangunkan rumah untuk dua anak yatim. Maka dijelaskan oleh khabir wa amal jidaru, fakana li ghamaini yatimaini fil Madinah, wakana tahtahu kanzul lhamah, wakana abu huma salihah. Fa'arada Rabbuka Ayyablu'a asyuddahuma Wajastakhrijakan Zahuma rahmatan min Rabbik Adapun dinding Yang dibangun oleh Khadir ketika itu Maka hakikatnya Untuk Dua anak yatim Di desa atau di kota tersebut Di bawahnya terdapat peninggalan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Wa kana abuhuma salihan. Ayah dari kedua anak ini adalah orang yang saleh. Orang yang taat kepada Allah. Jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Sa'ara rabbuka maka Allah menginginkan Agar Kedua anak ini bisa tumbuh Berkembang dengan baik Dan Dapat Merasakan Menikmati Harta peninggalan Orang tuanya Sebagai bentuk Rahmah, sebagai bentuk kasih sayang Merabbik Dari Rabbimu, dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Anak-anak yang ditinggalkan oleh Ayah yang soleh Sebagai bentuk Kasih sayang dari Allah di satu sisi Dan sebagai bukti Barakatuh ta'ah Bukti keberkahan Dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah Dengan demikian sangat berbeda antara ketaatan dengan kemaksiatan Ketaatan mulia di sisi Allah kemaksiatan hina di sisi Allah Ahlul ta'ah ahlut taqwa mulia di sisi Allah sedangkan ahlul ma'siyah ma rendah dan hina di sisi Allah Ahlul ta'ah Senantiasa mendapatkan penjagaan Dari Allah Baik ketika mereka masih hidup Ataupun di alam barzakh Atau pula Ketika datang Hari berbangkit hari kiamat Bahkan Anak-anak mereka pun Mendapatkan Kasih sayang Dari Allah Atas Kesolihan Orang tua mereka. Sebaliknya, Ahlul Ma'asi di dunia dia hina, di alam kubur juga hina, di akhirat, di hari berbangkit juga dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita, masyarakat ma Muslimin merenung. Mencermati jiwa kita Mencermati hati kita Mencermati diri kita Dari jenis yang manakah kita Sejak kita mengenal dakwah ini Atau sejak kita dewasa Hingga detik ini tergolong dari jenis yang manakah kita? Apakah termasuk dari ahlut ta'ah ataukah termasuk dari ahlul maksiyah? Apabila kita termasuk dari ahlut ta'ah, maka syukurilah. Dan pertahankan predikat baik ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan husnul khatimah Namun Jika kita termasuk dari ahlul ma'sia ma Kehidupan kita masih carut marut Kehidupan kita masih jauh dari kebenaran Kehidupan kita masih lekat dengan dosa dan kemaksiatan Kehidupan kita masih terkungkung oleh Kungkungan hawa nafsu Marilah Sesegera mungkin kita bertobat kepada Allah Kita jauhkan Hawa nafsu itu Dari jalan hidup kita Kita jauhkan diri kita ini Dari dosa dan kemaksiatan Karena semua itu Akan mengantarkan kepada kebinasaan Di dunia dan juga di akhirat. Akhwani fi din rahiman ya wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita perhatikan sejarah umat manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Terkhusus orang-orang yang melakukan perbuatan dosa Orang-orang yang melakukan Tindak kemaksiatan Maka Sangat luar biasa Dari sisi Besarnya pelajaran yang bisa kita ambil Dari sejarah tersebut kita semua takut dan khawatir Kalau Allah mencabut Keistiqomahan Dari diri kita Kita semua khawatir Karena kebodohan kita Karena kesombongan kita Karena Jauhnya kita dari ilmu Lalu Allah timpakan Kesesatan Dan jauh dari jalan kebenaran. Maka dari itu Sejarah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim Tentang kebinasaan Orang-orang yang membangkang Cukuplah sebagai pelajaran berharga bagi kita semua Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Baqarah dan yang lainnya, kisah tentang Abu Basyar, ayah umat manusia dan ibu umat manusia, Adam wa Hawa. Keduanya tinggal di dalam Al-Jannah. Namun, di saat melanggar, Ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan keduanya Dari al-jannah Padahal Adam Adalah orang yang mulia Dan ketika Terjatuh dalam kesalahan tersebut Adam segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala taba' alih mengampuni dosa-dosanya. Namun Allah berkehandak. Agar Adam dan Hawa keluar dari al-Jannah. Kita lihat sejarah kaum Nabi Nuh alaihi salam manakala menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam menolak kebenaran bersikukuh di atas kebatilan dan saling berskongkol untuk menentang kebenaran Nabi Nuh mengajak mereka mereka tutup telinga mereka dengan tangan dengan jari-jemari mereka dengan kerah-kerah pakaian mereka sama sekali tidak didengarkan siang dan malam Nabi Nuh alaihi mengajak mereka kepada tauhid untuk meninggalkan kesyirikan namun saling bersengkanggang la tazarun aan lihatakum jangan sekali-kali kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian saling bersekongkol mempertahankan diri di atas kebatilan hingga akhirnya datanglah keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka dengan banjir yang luar biasa tidaklah selamat melainkan nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada rasulnya yang ketika itu berada di atas perahu nabi nuh alaihi salam. Putra nabi nuh alaihi salam meskipun dia adalah putra nabi nuh, istri nabi nuh alaihi salam walaupun dia istri nabi nuh Ketika berpihak kepada Musuh-musuh dakwah, Berpihak kepada ahlul batil Maka kesudahannya pun Sama dengan ahlul batil tersebut Karena memang Perkawanan itu sangat berbahaya Assalamualaikum Sering mengingatkan kita Mungkin kalian tidak dapat mendeteksi kebid'ahan atau penyimpangan pada seseorang karena samar, karena pandai berkelit, pandai membela diri, pandai menutupi penyimpangannya namun tidak mungkin bisa dipungkiri perkawananya mankhafiyat 'alaykum bid'atuhu wa takha 'alaykum ulfatuhu orang yang tersembunyi bagi kalian kebedahannya penyimpangannya sulit ini di atas sunnah di atas kebenaran enggak bisa enggak ada bukti sulit untuk mencari bukti bahawa dia menyimpang namun lam takhafa alaikum ulfatuhu tidak bisa dibohongi siapa kawan-kawannya siapa orang-orang yang ada di dekatnya Kemana kecondongan-kecondongannya Dari situ dia sudah bisa Terungkap Dapat terbongkar Siapa hakikat orang tersebut Maka Putra Nabi Nuh salam Istri Nabi Nuh salam Walaupun Statusnya putra seorang Nabi Statusnya istri Seorang Nabi Namun ketika Membela dekat dengan Ahlul Batil Musuh-musuh dakwah Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Binasakan keduanya bersama Orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam Kita lihat kaum Nabi Saleh Thamud Yang luar biasa penentangannya terhadap dakwah Nabi Soleh ad-Dihislam meminta didatangkan mukjizat didatangkan mukjizat oleh Allah berupa onta onta yang keluar dari dalam batu sesuatu yang menakjubkan kalau onta keluar dari perut onta betina Orang tidak heran Unta keluar dari batu Yang air susunya terus Deras mengalir Bisa Dimanfaatkan oleh Semua orang yang ada Namun karena Kebenciannya terhadap dakwah Nabi Saleh Alayhi salam Akhirnya Unta tersebut dibunuh tidak ada lagi hujah dan burhan yang mereka lakukan adalah kekerasan tidak mampu lagi menghadapi hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi Alaihi S.A.W untuk kembali kepada Allah kembali kepada Tauhid untuk meninggalkan kesyirikan dan para penentang dakwah Nabi Soleh ketika itu Mayoritasnya adalah tokoh-tokoh Dari kaum selimut Orang-orang yang Berada Yang berkecukupan dari sisi harta Yang diistilahkan dalam bahasa Al-Quran Adalah mutrafun Orang-orang berduit Yang menjadikan Harta yang dimilikinya Sebagai Pembatas sebagai penghalang untuk bisa menerima Kebenaran yang dibawa oleh para nabi Allah turunkan As-sayhah Hari lintar yang memekakkan telinga mereka Dengan hari lintar Dengan petir yang sangat dahsyat itu Mereka mati kaku Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin maha kuasa Allah Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang Ahlul Hak dan siapa yang Ahlul Batil. Dan Allah Maha kuasa untuk membela Ahlul Hak dan menghinakan Ahlul Batil. Kemudian kita lihat kaum Ad, kaum ya Nabi Hud AS. Yang menantang dakwah tauhid Yang dibawa oleh Nabi Hud a.s pertentangan terus menerus mereka lakukan Allah kirimkan Rihan Sorsara Angin yang kencang Yang memperandakan kehidupan mereka Sehingga mereka tergeletak mati Layaknya pokok-pokok kurma yang lapuk, karena dahsyatnya angin kencang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuh hari terus, tujuh malam, angin itu menyerbu mereka, porak-poranda kehidupan mereka, harta bendanya hancur lebur mereka pun mati secara terhina kemudian kita lihat ahlu Madian penduduk Madian kaum Nabi Syaib alaihi salam yang terkenal dengan sifat curang dalam jual beli mengurangi timbangan mengurangi sukatan tidak jujur di dalam perdagangan tidak jujur dalam muamalah diingatkan oleh nabi syuaib alaihi salam diajak kepada tauhid diajak kepada mukammilatu tauhid termasuk meninggalkan perbuatan curang, perbuatan yang tidak jujur, perbuatan khianat dan yang semisalnya itu. Namun yang ada hanyalah penentangan. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat mereka semakin menjadi-jadi, semakin menampakkan kesombongan Datangnya peringatan, bukannya menjadi sadar, bukannya menjadi taubat, kembali kepada jalan kebenaran, tetapi malah menyusun kekuatan untuk menentang Rasulullah Syu'aib alaihi salam. Allah kirimkan sahabul azab, Allah turunkan kepada mereka awan yang menaungi. Pergabungan mereka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan awan tersebut Api yang menyala-nyala Yang menyambar-nyambar mereka Rabbul alamin maha kuasa Maha mengetahui siapa ahlul hak Dan siapa ahlul batin Ahlul hak akan senantiasa Mendapatkan pertolongan dari Allah Sedangkan ahlul Batil akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kaum nabi Nabi Nabi salam Yang terjatuh Dalam kemaksiatan besar Yang belum pernah Kemaksiatan itu Dilakukan oleh umat sebelum mereka Nabi perbuatan yang menjijikkan Laki-laki senang dengan laki-laki dan perempuan senang dengan perempuan. Di samping mereka jauh dari tauhid. Nabi Lut alaihi mengajak mereka kepada tauhid dan mengajak mereka kepada mukammilatu tauhid. Dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Berbagai cara telah disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam namun justru semakin membuat mereka merajalela tidak sadar berada di atas kebatilan semakin menjadi-jadi semakin menunjukkan arogansinya. Mendatangi rumah Nabi Lut salam, Menggedor-gedor rumah Nabi Lut salam, Khususnya ketika datang Para malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberi kabar kepada Nabi Lut salam Bahawa Allah akan menurunkan azab kepada mereka Segeralah engkau dan orang-orang yang beriman Meninggalkan kampung ini Para malaikat tersebut diutus oleh Allah dalam bentuk fisik manusia yang tampan-tampan, yang rupawan. Tidak kuat mereka melihat itu. Mereka mendatangi rumah Nabi Lut AS memaksa dengan intimidasi, dengan arogansi agar mengeluarkan tamu-tamu tersebut. Orang-orang yang rupawan, yang tampan-tampan itu. Sudah semakin rusak akhlak dari umat Nabi Lut ketika itu di samping jauh dari tauhid maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan adat yang sangat dahsyat kepada mereka Allah perintahkan malaikat al-muwakkalun untuk melakukan Eksekusi terhadap mereka Yaitu dengan Mengangkat Bumi Yang dipijak, yang ditinggali Oleh kaum Nabi Lut tersebut Mengangkatnya ke langit Kemudian membalikkannya Yang bagian atas Menjadi bagian bawah Dan bagian bawah menjadi bagian atas Allah turunkan hujan batu Rabbul Alamin Maha Kuasa Dan sangat dahsyat azabnya Demikian pula Fir'aun Sebagaimana tadi sudah kita Dengarkan bersama Akhir kehidupannya Juga Karun Yang dikenal dengan Kaya Raya Kalau dalam bahasa kita orang yang sukses Milyader Disebutkan di dalam Al-Quran Bahawa kunci-kunci Pergudangannya Tidak mampu Dipikul oleh sekelompok orang Yang kuat-kuat secara fisik Ini kuncinya Bukan barang-barangnya Kalau orang punya gudang besar Kuncinya Satu Nah ini kuncinya Karena banyaknya kunci-kunci tersebut Gak cukup satu orang yang membawa Mikul gak kuat Sekelompok orang Yang bertugas memikul kunci-kunci itu Itu pun merasakan Betapa beratnya kunci-kunci tadi Artinya kekayaannya Sangat luar biasa dalam pandangan manusia Dalam kondisi karun Disebutkan dalam referensi ulama Bukan orang sembarangan sebelumnya Waktu masih miskinnya Masih jauh dari harta Sebagai orang yang ahli Menguasai kitab Taurat Yang menghafal kitab Taurat Ahli terhadap kitab Taurat masih ada hubungan kekeluarga dengan Nabi Musa alaihissalam Belajar dari Nabi Musa alaihissalam Masih miskinnya Sadar dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rajin menuntut ilmu Dari Nabi Musa alaihissalam Bahkan termasuk menghafal Taurat Ketika fitnah dunia datang Satu demi satu Allah kucurkan rezeki. Sampai pada tahapan kekayaannya melimpah ruah Semua orang kagum melihat kekayaannya Semua orang berandai-andai duhai kiranya Kekayaan yang dimiliki korun juga aku miliki Kecuali ahlul ilm. Orang-orang berilmu tidak tergiur Atas perubahan-perubahan yang ada pada diri korun tersebut bahkan mengingatkan mengingatkan Qarun memberikan nasihat kepada Qarun. Watazhi fi ma ataqa Allahu ad-darul akhirah wa la tansa naseebaka Carilah dari apa yang Allah telah karuniakan kepadamu. Dari harta dan semisalnya Untuk kehidupan akhirat Dan jangan kau lupa pula Nasib baga minat dunia Nasibmu dalam kehidupan dunia ini Jangan kau lupakan Nasihat ahlul ilm Memberikan masukan Memberikan arahan Hati-hati jangan bablas, Hati-hati jangan terlena Dan itulah Sya'lu ahlul ilm di setiap masa Mengingatkan yang terlupa Memberikan masukan kepada orang-orang yang lalai Mencegah kemungkaran yang terjadi Diingatkan Ini korun sudah Mulai lupa, mulai lalai Diingatkan Ini semua datangnya dari Allah nikmat datangnya dari Allah Semakin sombong dia tidak ini yang telah aku raih berdasarkan jerih payahku karena keahlianku di dalam berdagang di dalam berusaha karena kepandaianku di dalam memanage ekonomi terus rupanya nikmat dunia melalaikannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Melalaikannya dari apa'ah Dan mengantarkannya Kepada kesombongan Sampai-sampai ketika Nabi Musa alaihissalam mengingatkannya Dengan penuh kesombongan membantah Nabi Musa alaihissalam Merasa risih dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, Seraya mengatakan Siapakah sesungguhnya yang Dicintai oleh Allah Dalam pandangan dia Standar kasih sayang Allah Ada pada harta Kalau diberi kemurahan rizki Banyak hartanya berarti Allah cinta badannya Namun dalam standar Ahlul Haq tidak seperti itu Standar kebenaran adalah Yang sesuai dengan ridha Allah SWT Berada di atas bimbingan Allah Berada di atas jalan Allah SWT Walaupun orang itu miskin Walaupun secara harta Tidak membuat orang kagum Tetapi itulah yang dicintai oleh Allah SWT Karun menantang Nabi Musa Ayo kita mubahalah Siapa yang sesungguhnya Paling dicintai oleh Allah Maka Nabi Musa AS Mempersilahkan karun silakan Kamu yang menantang mubahalah Silakan kamu berdoa terlebih dahulu Dia berdoa Memohon kepada Allah agar membinasakan Nabi Musa Maka Allah tidak Mengabulkan doanya Karena dia adalah ahlul maksiat, Orang sombong Tidak mengerti bersyukur kepada Allah SWT Menolak kebenaran dan nasihat dari Nabi Musa AS Tidak dikabulkan oleh Allah permohonannya Setelah itu Nabi Musa AS berdoa Memohon kepada Allah agar ditunjukkan kekuasaannya atas karun Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Terbelahlah bumi. Masuklah seluruh kekayaan karun dan juga jasad korun ke dalam bumi tersebut. Kemudian dihimpit kembali oleh bumi yang sebelumnya terbelah. Bumi menyatu kembali. Terbenamlah korun dan seluruh harta kekayaannya di dalam perut bumi. Ikhwani fi din, rahiman ya wa rahimakumullah jami'an. Sangat luar biasa akibat buruk dari dosa dan kemaksiatan. Baik dosa dan kemaksiatan itu dalam bentuk kesyirikan ataukah kecurangan, ketidakjujuran Ataukah dalam bentuk kesombongan Merasa benar Karena banyak hartanya, banyak uangnya Sebagaimana yang terjadi pada karun Ternyata Bagaimanapun kondisi pelaku kemaksiatan Kesudahannya adalah kebinasaan Sebaliknya Ahlul Khair Ahlul Hak Senantiasa Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Ulama kita mengingatkan Bahawa Al-Hakku Mansur Wa Mumtahan Kebenaran itu Akan senantiasa ditolong oleh Allah Namun Mumtahan Akan diuji Pelaku Kebaikan Orang yang berada di atas kebenaran Akan diuji oleh Allah Subhanahu SWT Seiring dengan datanya pertolongan Seiring itu pula ujian terus diberikan oleh Allah Subhanahu SWT kepadanya Sebagaimana para Rasul Dan orang-orang yang beriman bersama para Rasul Diuji dengan berbagai ujian Diperangi oleh kaumnya kita lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat luar biasa sejarah perjalanan hidup mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dimusuhi dicela yang sebelumnya dalam pandangan orang-orang Quraisy adalah orang yang jujur al-Amin yang dapat dipercaya ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka memperingatkan mereka dari kesyirikan, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka meninggalkan amalan-amalan jahiliyah, berubah julukan yang tadinya baik, yang tadinya dihormati yang tadinya dijadikan sebagai rujukan. Berubah menjadi kazak. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu orang-orang. Quraish, tokoh-tokoh Quraish. Kazak. Sahir, tukang sihir. Kahin, dukun. Semua itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan Allah tegaskan. Wa ala Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Budi bererti yang mulia. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika kaum Quraisy tidak lagi mempunyai hujjah menjawab keterangan-keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW, sudah kehabisan akal. Akhirnya mereka melakukan upaya makar untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpulkan perwakilan dari masing-masing kabilah. Anak-anak muda yang kuat-kuat, yang fisiknya bagus, yang jago untuk melakukan Pembunuhan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam Dan mereka mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam di malam itu Namun Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengutus Rasulnya dengan membawa agama ini Allah Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala-galanya Kekuatan manapun yang berkumpul Kalau Allah tidak menghendaki Tidak mungkin akan terjadi Sematang apapun Makar yang sudah disusun Serapi apapun Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Untuk membunuh Nabi SAW Tidak akan mampu menandingi makar Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru Allah wa wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, membuat makar. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membuat makar. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Allah selamatkan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Yang berada dalam kepungan orang-orang kafir Quraisy Untuk bisa lolos dari rumah beliau wassalam Di malam yang telah dilakukan perjanjian dengan Abu Bakar Untuk pergi ke kota Madinah Dalam rangka hijrah Ketika melihat TO-nya Yaitu Nabi Ayatul Wahidin Shallallahu sudah lolos. Apakah diam? Tidak. Mereka berusaha mengejar hingga ketika Nabi Ayatul Wahidin Shallallahu berada di dalam goa bersama Abu Bakar bersembunyi. Abu Bakar melihat orang-orang Quraisy Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, "La ma'ana." Jangan kau bersedih. Allah bersama kita. Orang-orang Quraisy merasa tidak mendapati sesuatu. Sehingga Dirasa aman, Nabi Alaihissallam melanjutkan perjalanan ke Madinah. Apakah sampai di situ orang-orang kafir Quraisy tidak? Mereka umumkan sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar untuk masing-masing kepala 100 ekor unta, hidup atau mati bawa, sebarkan sayembara. <tuh> Namun Allah Subhanahu wa taala yang menjaga nabinya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dakwah nabinya. Allah selamatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai ke kota Madinah. Apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata orang-orang kafir Quraisy terus berusaha menghabisi Rasulullah dan para sahabat walaupun sudah berpindah tempat ke Madinah sudah tidak lagi tinggal di Mekah sudah hijrah ke Madinah jaraknya lumayan jauh 450 kilo kurang lebihnya hampir 500 kilo tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ bahayanya kemaksiatan bahayanya kebatilan kalau sudah menguasai diri seseorang Bisa membutakan segala sesuatu Walaupun sebelumnya Dia adalah orang yang dikenal Penuh hikmah Orang yang bijak Yang menjadi rujukan Masyarakat Mekah Abu Jahal Sebelumnya julukannya adalah Abu'l-Hakam Seorang yang dikenal bijak Yang bisa Mengurai Problem yang sudah kusut, yang sulit untuk diselesaikan. Kembalinya kepada Abu Halqam ini. Masalah yang sulit-sulit bisa diatasi. Begini caranya, begini caranya, begini caranya. Di saat datang Al-Haq yang dibawa oleh Rasul Alaihissalam, terkalahkan oleh hawa nafsunya. Kecerdasannya ditutupi oleh hawa nafsunya semestinya dengan kecerdasannya mampu menerima kebenaran karena ditutupi oleh hawa nafsu yang tadinya benar nampak sebagai batil yang tadinya batil nampak sebagai al-haq sampai-sampai akhirnya Rasulullah dan orang-orang beriman menjulukinya dengan Abu Jahal sebelumnya julukannya adalah Abu Hakim demikianlah bahayanya dosa Bahayanya maksiat Bahayanya Al-hawa Bisa menjadikan bodoh orang yang pintar Bisa menjadikan Bodoh orang yang jenius Karena Akalnya tertutupi oleh hawa nafsu Abu Jahal contohnya Dan yang lainnya Dari tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal Orang-orang Yang Bagus yang cakap sebagai negarawan namun tertutupi semua itu dengan hawa nafsunya tertutupi oleh asabiyah ajaran nenek moyangnya tertutupi fanatik terhadap tokoh-tokoh mereka tokoh-tokoh jahiliyah sehingga kebenaran itu tidak tampak sebagai kebenaran dan kebatilan tidak tampak sebagai kebatilan Ketika Rasulullah dan para sahabatnya Sudah pindah ke Madinah Masih diburu Terjadilah Perang Badr Pada tahun kedua Disusul tahun ketiga terjadi Perang Uhud Disusul lagi pada sekian tahun berikutnya Perang Khandaq, Perang Ahzab mereka datang dengan kekuatan lengkap Quraisy dan sekutu-sekutunya mengepung kota Madinah. Apa tujuannya? Menghabisi al-Haq dan ahlul Haq. Mau membantai habis Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Mereka tidak mampu karena memang Allah Subhanahu wa taala nasiruddin dialah yang menolong agamanya yang menolong ahlul hak Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan perkemahan-perkemahan mereka yang berhari-hari telah ditancapkan untuk melihat situasi lemah Kapan saja bisa menyerang Madinah Namun Sedikit pun mereka tidak mampu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Maha menolong hamba-hambanya Yang taat kepadanya Yang dekat kepadanya Yang kokoh di atas agamanya Apakah sampai disitu? Tidak masih terjadi lagi Ketika Rasul tahun ke-6 Hijriah Mau melakukan Umrah bersama sahabatnya Dihalau Tidak boleh masuk Mekah Suruhnya tahun depan Tahun 7 Hijriah baru boleh masuk Hingga akhirnya pada tahun 8 Hijriah Terjadilah Fathu Mekah Penaklukan kota Mekah Mekah berhasil dikuasai Apakah Rasul Ali Sulatul Salam menyikapi dengan sikap yang sama dengan sikapnya orang-orang kafir Quraisy yang arogan, yang sombong? Tidak. Ahlul Hak tidak seperti itu. Rasul Ali Sulatul Salam mengatakan barangsiapa yang masuk ke Masjidil Haram, Wahai Amin, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ketika itu pimpinan Quraisy, fahwa amin dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya, fahwa amin dia akan aman. Silakan. Padahal permusuhannya sudah luar biasa melampaui batas-batas kemanusiaan. Tetap dibaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, ba'da Allah Subhanahu wa mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Allah sebutkan dalam surat An-Nasr, surat kemenangan. Idza jaa'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirh innahu kaana tawwaaba. Ternyata akhir perjalanan dari kebenaran adalah kemenangan. Walaupun terseok-seok Walaupun Perjalanannya susah, payah Namun akhirnya adalah Kebenaran Kebenaran tampak sebagai kebenaran Kebatilan tampak sebagai kebatilan Orang-orang yang berada di atas kebatilan Dan sombong di atas kebatilan Akhirnya menjadi sadar Ternyata berada di atas kebatilan Masuk ke dalam agama Islam Berbondong-bondong Ikhwanifidin Ar-Rahimman ya wa rahimu kumullahu jami'an Maghrib jam berapa ini? Maghrib jam berapa? Jam tujuh? Jam berapa? Jam enam? Jam enam, sekarang sudah setengah enam Eee... Uh... Takwa Nafidin Rahimannya Warahmatullahi Wabarakatuh. Mungkin satu hal lagi sebagai penutup kajian kita pada sore hari ini, bahawa kemaksiatan, dosa, kebatilan, betul-betul menjadi sebab sesaknya dada, menjadi tidak tentram jiwa ini. Panik, tidak nyaman. Kehidupan yang dirasakan adalah kehidupan yang penuh dengan kegundahan. Lebih dari itu dapat mematikan hati. Alimam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Rohaitul Zunuba, Tumitul Quluba." Wahd yuris zul admanuha, watak zonu bi hayatul qulubi, wa khairun di nafsika esyanuha. Aku melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati. Apa maksudnya mematikan hati? Ya, hati ini tidak lagi bercahaya. Tidak lagi bisa memandang Al-Haq itu sebagai Al-Haq Karena mati Yang namanya mati benar salah tidak ada bedanya Al-Haq dan Al-Batil sama saja Tidak ada deteksi yang tepat Orang mati sama orang hidup Orang mati coba ini ini gelas apa bola Orang mati tidak bisa Tidak bisa. bisa membedakan orang hidup oh ini gelas atau bola hidup bisa membedakan demikian pula hati jiwa yang mati demikian waqad yurisud dzulla idmanuha dan bisa jadi ketika terus-menerus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan akan mewariskan kehinaan walaupun sebelumnya Posisinya mulia di tengah-tengah kaumnya Abu'l-Hakam Mulia di tengah-tengah kaumnya Ketika terus-menerus Berada di atas kebatilan Menentang dakwah Rasul Allah hinakan dia Menjadi Abu Jahal Sebaliknya Ahlul Haq Bilal bin Rabah Di tengah-tengah masyarakat Makkah Posisinya sebagai budak enggak ada yang kenal Kecuali dia sebagai budak. Tidak punya keistimewaan. Namun, di saat menerima kebenaran. Tunduk kepada kebenaran. Taat kepada Allah. Sebagai seorang muwahid. Sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah. Menjadi sahabat Rasul Rasulullah SAW. Maka, menjadi mulia. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Demikianlah, dosa dapat menjatuhkan posisi seseorang Kemaksiatan dapat menjatuhkan posisi seseorang Sementara kebenaran, al-haq, istiqamah dapat mengangkat derajat seseorang Meninggalkan dosa-dosa adalah kehidupan bagi hati Dengan meninggalkan dosa, maka hati seseorang akan hidup Terutama dosa syirik Berikutnya dosa bid'ah Berikutnya dosa-dosa Terkait dengan akhlak sayyi'ah Akhlak yang buruk Perilaku yang buruk Maka dengan meninggalkan itu semua Jiwa seseorang akan hidup Ketika nasihat disampaikan Langsung diterima nasihat itu Ketika datang masukan langsung diterima masukan itu karena jiwanya bersih hatinya hidup ketika datang kebenaran langsung dia ikuti kebenaran itu jelas sebagainya kebatilan langsung dia tinggalkan kebatilan itu jiwanya hidup yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala wa khairun li nafsika 'isyanuha Maka sangatlah baik bagimu Ketika kamu berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya Yang senantiasa mengisi kehidupan ini dengan Tauhid, Jauh dari kesyirikan Mengisi kehidupan ini dengan sunnah Jauh dari kebedahan Mengisi kehidupan ini dengan taqwa dan ketaatan kepada Allah, jauh dari dosa dan kemaksiatan. Harapan kita semua, sisa umur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini, senantiasa berada di atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita, kita semua. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan husnul khatimah Karena Semua dari kita Pasti Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala In khairan fakhair Wa insyarran fashar Jika baik Maka balasannya adalah kebaikan Jika jelek Maka balasannya adalah Kejelekan فَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ Barang siapa yang melakukan perbuatan kebajikan sekecil ataupun dia pasti melihatnya kelak di hari kiamat dan akan mendapatkan balasannya dari Allah SWT Demikian pula yang melakukan kejelekan sekecil ataupun dia kelak akan melihatnya dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamah wa al-afiyah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin.